Першим, як йому й належить, ішов вождь громади. Сильний і мудрий рум І. У фартушках із Рисій волка, зі знаком влади в руці, прикрашеним соболиними хвостами, довгим списом із бідним наконечником і різдлиним орнаментом. За ним ішли старішини та решта чоловіків громади собаки що летить над полем. Окремо трималися гончарі зі своїм старшим і виділявся коваль по міді, що мав на собі найбільше прикрас із цього підвладного йому металу. Хлопці, що мали сьогодні очоловічитися вісімнадцятеро разом із раном, зібралися внизу біля річки. Їхній учитель Старий мисливець і воїн Тум, що брав участь у двох війнах зі степовиками, дав команду, і всі його підопічні, які були в одязі, стрибнули в річку. Попередньо навчені вони дружно пірнули під воду і повільно та одночасно виринули. А відтак мокрі однією шеренгою піднялися на Майдан. Все ж бо народилося з води. Старша жінка скривила свого жаб'ячого рота. З усіх обрядів цей не подобався їй найбільше, бо, відомо, все народилося від великої матері, від якої вона, така велика, вже себе не відділяла. А ці чоловіки щось вигадують. Проте скасувати водяний ритуал вона не мала влади, бо вся влада громади пса в повітрі належала вождеві рум-і, старішинам, як радникам, і відонові ошеві, якого всі боялися. Вона пам'ятає, що коли була маленькою, тодішня старша жінка теж нарікала на обряд народження з води але водночас визнавала, що вода – це зворотний бік неба в будові світу і одне з трьох полів у коловерті сущого. Крім того, не можна скасовувати того, що з'явилося давно, бо воно покарає тебе тепер. А слід сказати, що чоловіки громади летючого собаки нічого не вигадували. Вони твердо знали, що все суще народила найбільша матір – велика богиня. Але якщо на ритуал очоловічення треба виходити з води, то вони будуть виходити, як це робили їхні батьки, діди і решта предків. Але чому це так, думав Ран? Чому життя мені дає матір, а чоловіцтво – вода? Чому? Увага, прошепотів старий тум, приготуйтеся. Хлопці стали перед громадою і з дозволу вождя рум-і почали показувати своє вміння бути дорослим. Лаштували рало із сухої деревини і кістки лося. Жали кремінними серпами по смужці навмисне залишеної для цього обряду пшениці. Жорнили зерно на борошно. Відтак бігали на випередки, стріляли з лука в ціль, метали списи з кремінним наконечником і мідні сокири, а також розводили вогонь, і з гончарної глини ліпили посуд. Коли громада переконалася, що ці хлопці вже гідні бути повноцінними чоловіками, надійшла черга, як вважалося, найважливішого. Кожен з них мав померти і знову народитися. Померти, як хлопець, і воскреснути вже як чоловік. Смерті люди не боялися, бо навіть якби не довелося воскреснути в цьому обряді, все одно смерть – це лише перехід у підземний терен мертвих. Неподалік від Майдану, поряд із житлом Відуна, була темна, тобто хата без вікон, якої діти Боялися, мовсі, романця, а дорослі уникали про неї говорити. Відун брав кожного хлопця за руку і по черзі відводив до темної, де вони зникали за дверима. Ран трохи боявся, але найбільше він хотів знати, що там, і чому всі дорослі, що побували там, нічого не розповідають. Відомо лише, що звідти повертаються. Але що ж там? Надійшла його черга. Відун пильно подивився на нього чорними пронизливими очима, шарпнув за руку і повів до темної. Ран ледве розглядів невелику кімнату, по кутках якої світилися, як він зрозумів, шматки гнилого пня. Відом зняв з полиці невеликий, мальований не по їхньому, чорний із білим, цяткованим орнаментом глек. Підніс ранові до рота. Зроби один ковток. Ран набрав у рот якоїсь рідини прикрив рукою горло, ніби йому треба почухатися. Але рідину не ковтнув. Прирікши таким чином на неприємності свою душу, після переходу на тривалий замешкання у підземному терені мертвих. Відун тим часом не дуже придивлявся до нього, а їв собі малину з мальованої вази, що стояла на полиці, поряд із рідкісним глеком, і кількома близнюками. Доївши, він витер долоні обхутряні браслети на зап'ястках і повів Рана в іншу кімнату. Там було геть темно. Ран дав себе покласти на очеретяну мату. Відун вийшов, і Ран виплюнув несмачну рідину. Відчув поряд слабеньке дихання повів рукою вліво-вправо, торкнувся людських тіл, живих, і збагнув, що це його мертві в лапках товариші. Незабаром увійшов від Дуни з каганцем у руці.